для Йонного Августа і для колишнього Червоного Стрільця. Садівник у думці повторював почуте через відчинене вікно від командуючого, від есесівського офіцера Вундерліха і Власовці. Так, дядьковий у пам'ятний день 25-річчя, пролитої ним крові в бою з врангелівцями, Є що сказати племінникові, який став посланцем радянських розвідників. Штаб айсергів був на одному з хатарів під рендою. Коли авто Вундерліха прибуло на хутір, там було велике пожвавлення. Двоє лісових котів, що ходили до лісника, застрілена на просіці біля у дівчини. Однак та примітила їх першою і обстріляла з автомата. Дівчина одягнена у теплий жакет з хутряним коміром. в чоботи, при боці у неї висіла сумка з червоним хрестом. Обстрілявши айсаргів, побігла гущавино. айсерги не стали її переслідувати. Негаючи часу, у Вондерліх повідомив по телефону комендатурам про російську парашутистку, назвав координати, де її бачили дві години тому. І ще він переговорив з командиром частини, що була розквартурована в ринді і навколишніх хуторах, і той підняв по тривозі дві роти солдатів. Майор запитав на без іронні, «Двох рот вистачить для однієї парашутистки?» «Цілком!» – з такою ж нещирою усмішкою відповів Гаупт Штормфюрер, і поте руки подумавши. «Де одна парашутистка, та не весь десант? Ось ця група! Воюйте собі на здоров'я!» – побажав майор. Розпорядження Вондерліха військова частина дала вісім вантажних машин з закритими кузовами. І скоро у ренді на вколишніх хуторах Солдати, поліцаї і айсарги Повсідались на машини і вирушили до лісу Команда Кротова взяла з собою Дві німецькі вівчарки Розпочались пошуки червоної розвідниці з того місця Де валялись на землі десяток порожніх гільз Кули з яких були націлені на двох айсаргів Собака взяв слід Дико гавкаючи, переслідування почалося. Азарт полювання захопив не лише айсерхів, які встигли випити, а й самого Вондерліха. Чому не пройтись по лісу в пору, коли берези й осики скидають останні жовте листя? «Дай мені своє шинельо», – звернувся галк штормфюрер до шофера. «Піду знищувати російський парашутний десант!» – нахвалявся. За якусь хвилину Вундерліг став уцеп. Він помітив на собі скептичні погляди солдатів і двох оберлейтенантів, які вели роти. «Нехай скаляться! Біди не шукай вона сама тебе знайде! Парашутисти, звичайно ж, спершу цілитимуться в офіцерію». Хоч змагання будуть лише з групою парашутистів, а може і з одною дівчиною. Гаупт-штормфюрер прикинув зором довжину цепу солдатів і лісових котів. Шеренка розгорнулась більш ніж на кілометр. Виметать усе з цих кварталів лісу. На просіках стоїть варта айсаргів хутори зайняті зводом німецьких солдатів. Як усе-таки вчасно два айсарги наткнулись на парашутистку. Телепні боягузи не могли взяти в полон дівчину. Та все ж повідомили про парашутистку, не втаїли. Тепер ідуть ці двоє з кротовим. Вундерліг поглянув на небо. Між верховіттям сосон і осик – Пролітав бітлан, можливо, то полетів на фронт генерал-полковник Шернер, сміливий генерал.